És mi is úgy jöttünk a világra, hogy ezzel a bűnnel, ezzel a hátizsákkal együtt. Lehet, hogy ne úgy érzett, hogy nem te személyesen döntöttél erről, de bizonyosan már te is döntöttél róla. Ami Ádám döntött, Évával mi is úgy döntöttünk, mert ő bennük voltunk. Hogyha valami történt volna a mi szüleinkkel, mielőtt mi megszülettünk volna, baleset, valamiben esetleg hamarabb meghaltak volna fizikai értelemben, akkor mi nem lennénk itt. Ami velük történt, velünk is megtörtént. Ha ők nem, elmúlt az életük, milyen kis elmúlt, meg se születtünk. Ádámban mi is védkeztünk. Ádám védkezett, mi benne voltunk, az első ember védkezett, mi is ezt hoztuk magunkkal. És emiatt védkezünk is, de védkesek vagyunk. Olyanok, akik elmulasztottuk a, a célt, a céltáblának a közepét, a múltkor beszéltünk róla. És ez az a nagy oka annak, hogy mondom, hogy Jézusnak az utolsó vacsorája, az elárultatása, a Gecsemánéi kertben, amit ma megnézünk, a küzdelme, majd a kereszt halála, a világtörténelmnek a legfontosabb napja. Ott dőlt el, hogy te meg visszamehetünk-e Istenhez? És részesülhetünk-e mindabban az áldásban, békességben, örömben, életvizének a forrásában, amiben Ádám részesült, meg Éva, mielőtt bűnbe estek. És tudjátok a történet végét, Jézus úgy döntött, hogy ő megy. Meghalt, és feltámat értünk, de nézz, nézzük meg egy kicsit részletesebben. De előtte a gyerekekhez van egy kérdésem. Gyerekek? Vannak itt gyerekek? Hol? Hányan vagytok? Két nagyobb gyerek van, és, és többen érzik maguk a gyereknek. Ez jó. Donát. Lídia, egy kérdésem van, figyeljetek. Donát, ide figyelsz egy kicsit? Lídiával szoktuk azt játszani esténként mostanában, hogy biblia kérdéseket teszek föl neki, és le vagyok döbbenve rajta, hogy még olvasni se tud, de olyanokat megválaszol. Tegnap este is ez volt. De nem akarok belemenni a részletekbe, mert elhúzódnánk. De most van egy kérdésem. Van a Bibliában egy király, Donát, egy király, akiről azt mondta Isten, hogy az ő szíve szerint, Isten szíve szerint való király. Tudjátok-e esetleg, hogy ki az? Aki tudja, mondhatja. Nem lehet segíteni, anyukák. Egy király, akit Isten nagyon szeretett, és nagyon közel volt a szíve és azt mondta, az én szívem szerint való ez a király. Ha nem tudjátok így, akkor segítek. Dávid. Dávid. Te mit mondasz? Jósáfát. Ő is olyan volt, az én egyik kedvenc király, Jósáfát. És őről is beszéltünk, de most a Dávidra gondoltam, mert Dávidról mondta ezt Isten így konkrétan. És akkor még egy kérdésem van, Donát, nagyon ügyes vagy, hogy ez a király, ez mit csinált korábban? Mi volt a foglalkozása neki? Autószerelő volt, vagy, vagy Mi volt? Juhász, tényleg, pásztor volt, ugye ilyen, milyen állatokat, ezek bárányokat legeltette. Így van, ügyesek vagytok. Na, imádkozom röviden. Atyám, köszönjük neked a te kijelentésedet és a te szeretetedet. Nem hagytál minket magunkra. És hogyha megvalljuk neked a bűneinket, akkor te hű és igaz vagy. Megbocsátod a bűneinket, és megtisztítasz minket minden gonoszságtól. Te benned bízunk, így jövünk eléd, és hadd meg a te kijelentésedet. Hát a szavadat hozzámmal, mert nem csak kenyérrel élünk, hanem minden igével, minden kijelentéssel, ami kijött a te szádból. Ámen. Múlt héten nem mindannyian voltatok itt. Egy kicsit sok ez, kicsit leveszed? Miről volt szó, emlékeztek-e, akik itt voltatok? Kívül, akik a női konferencián voltak, és igazolt távolni Így van, így van. Megnéztük először, hogy mi ez a húsvét, honnan jön. Amikor Isten kiszabadította Egyiptomból az ő népét, könyörögtek neki, 430 évet voltak ott, szaporodtak, Isten megáldotta őket, de aztán elkezdték őket ki kínozni, keményen dolgoztatni igazságtalanul bánni velük, és nagyon keserves volt a sorsuk, kiáltottak, és Isten kiszabadította őket. Ez innen ered a húsvét ünnepe, a páska ünnepe, jobban mondva. És itt a bárány vérével jelképezte Isten, hogy, hogy ő miatta, vagy a, a vér miatt, az ő szabadítása miatt átugrik, a páskának a jelentés, átugrik, kikerüli a zsidóknak a házait, ahol a bárányt elkészítették és fölkenték a vért, és előírta nekik, hogy milyen ételeket egyenek. Ez a páska bárány, hogy kell elkészíteni, mi maradhat belőle, mi nem maradhat belőle, és milyen kenyeret egyenek hozzá, a kovásztalan kenyeret, vagy páskát, úgy is szoktuk mondani. Az azért fontos, mert ezen a vacsorán ők is ezt tették Jézussal. És nem mindegy, volt ennek egy, egy jelentősége, hogy azon a napon történt meg ezen az ünnepen Jézusnak az elárulása és halála. Mert ő a mi, a mi szabadításunk, ő az a vér, az, az ő vére, az új szövetség vére által szabadulunk mi ki abból a nyomorúságból, amiben vagyunk a bűneinkben. Ennek a képe. És utána megnéztük azt, hogy a tanítványok elég gyengén muzsikáltak, produkáltak. Mindannyian. Mind a tizenkettő. Láttuk azt, hogy először is az egyik, a Júdás, az elárulta Jézust egyenesen, pénz szerzett érte, de azt tudjuk, hogy Júdásnak a szíve nem volt sokszor rendben már előtte sem. És a 11, az pedig hősködött, hogy ők bizony kiállnak Jézus mellett, Péter volt a legnagyobb szájú, hogy szokott, én mindenképpen kitartok melletted, még ha a többi mind el is hagy téged, én biztos, hogy nem tagadlak meg. És Veled megyek akár a börtönbe, vagy a halára is, azt mondta Jézusnak. Majd Jézus azt mondta neki, hogy Péter, a sátán kikért titeket többes számba, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted Péter, hogy amikor megtérsz, majd erősíted a testvéreidet. És látjuk, hogy egy hihetetlen szellemi harc megy a háttérben, Azért, mert ez a világ történelemnek a legfontosabb napja. Nagyon nagy dolog van. Ö, hogy szoktuk ezt mondani? Segítsetek. Nagyon nagy dolog. Stake. Nagyon nagy dolog van kockára téve. Talán az a legjobb, igen. Kockára téve. Nagyon nagy jelentőségi dolog forog kockán. Mi lesz az emberek mind, akik születtek, és születni fognak. Az összes ember, akit én teremtettem, gondolja, gondolom, Isten, az összes ember meg lesz-e váltva? Visszatérhetnek-e hozzám? Vagy pedig az igazságosság alapján el kell, hogy menjenek mind egy külső sötétségre? Tőlem vége elválaszolva. És euh, tudjuk azt a Bibliából, hogy van egy szellemi harc, és ez azért van, mert van egy másik hatalom, nem csak Istennek a szellemi hatalma, aki mindenható, minden tudó, és minden fölött uralkodik, hanem van egy lényegesen kisebb erő, azonban nálunk nagyobb erő, a sátánnak a, az ereje, szellemi hatalma, aki egy bukott angyal, tudjuk, hogy a pokolnak a helye, az ő érte, ő miatt lett elkészítve, neki van, neki is az ő angyalainak, és... Folyik ez a harc, mert az egyik hatalom, az téged akar, engem akar, szeretni, megszerezni, hogy boldogok legyünk, felszabadultak legyünk, és részesüljünk az összes jó dologban, ami valaha volt ezen a földön. A másik hatalom, ha ravaszul, gonoszul, sokszor hazugságokkal és vádolással, távol akar minket tartani ettől a forrástól, és ettől a hatalmas Istentől, és hogy vele járjunk. És látjuk azt konkrétan, a Lukács evangéliumában olvastuk, nem fogok oda menni, hogy Pétert is, és az összes többi tanítványt a sátán kérte ki. Ez mit jelent? Hogy Istennek, Jézusnak engedét kellett ráadnia. adnia. Eddig mehetsz, barátom. Eddig tudlak hasznosítani, többet nem tehetsz. És tudjuk azt, több helyről a Bibliából, például a Jobb könyvében van erről szó, hogy a sátán egy bizonyos szempontból, Isten szolgálja. Ne értsétek félre, de Isten felhasznál ezeket a dolgokat az életünkben, a megrostálást, a, még a bűnt is sokszor, a, a bukást is sokszor, ahhoz, hogy magához vonzom bennünket. De megszabja a határt. És megszabta itt is a határt. Eddig mehetsz. És azt is látjuk, hogy a jódásnak az árulása sem pusztán emberi tevékenység volt, hanem Júdásról konkrétan azt mondja a Biblia, a sátán belement. Az már egy nagyon súlyos dolog. Nem csak megrostálta, nem csak befolyásolta, hanem belement. Persze ennek előzményei voltak. Láttuk azt, hogy Júdás más volt. Jézus sokszor a tanítványok úrnak nevezték. Uram, ugye nem én vagyok az? Kérdezték az asztalnál. Tanítványok, amikor Jézus mondta, hogy valaki egy, egy közületek elárul engem. És mindannyiunkban megvolt a bűn, a bűnre való hajlam, az árulásra való hajlam. Ebben nem volt különbség köztük, ahogyan köztünk sincsen különbség. És érdekes módon Júdás Jézust mesternek szólította. Nagy mester. Ó, neked mindig igazad van. De, nem úgy mind János meg a többiek. Ó, uram, az én uram, akinek én alárendelem az életemet. És látjuk, hogy tulajdonképpen ebben a 12-ben volt egy kakuktojás. tojás. Bár mind hajlamosak voltak a bűnre, mind egyformán Ádámtól származó védkes emberek voltak, de volt 11 aki alárendelte magát Jézusnak, még ha gyenge is volt. Talán hasonlít ez a mi életünkre is. Gyengék vagyunk, elbukunk, elfáradunk, néha még szándékosan is úgy döntünk, hogy inkább más csinálunk, mint ami helyes, mint amit tudjuk, hogy jó, és Isten szeretné. De az életünknek az általános, meghatározó hozzáállása a oh, Uram, szükségem van rád, a tiéd vagyok. Ahó, oh, védkeztem, kérlek, bocsáss meg. Tegnap este védkeztem. Meg tudnál bocsátani. És megyünk Istenhez, és megalázzuk magunkat előtte. Sokszor úgy gondolkodunk Isten felől és Jézus felől, hogy ő alig várja, hogy igazságot tegyen, és végre lerendezze ezt a kérdést. Sok engedetlenség történt, sok célnak az eltévesztése történt. Alig várja, hogy végre jöjjön, és megítéljen minket, és, a, és az életben is megbüntesse a bűnt végre, helyre rakjon minket, jól megbüntessen, jól elintézze, hogy végre megértsékezek, hogy mennyit védkeznek. És sokszor ezzel az érzéssel élünk. És sokszor keresztény helyeken is ilyen módon beszélünk, vagy, vagy próbáljuk az embereket motiválni, hogy a bűntudatra próbáljuk őket rávezetni. Hát nem látod, hogy ezt tetted. Nem látod, hogy így nem lehet öltözni. Vagy akármi. És... Jézus pedig látjuk, hogy egy más hozzáállással van. Múltkor olvastuk, hogy a Lukács evangéliumában azt mondja a tanítványoknak, amikor leülnek ez a vacsorához, vagy jobban mondva lefekszenek. Mutattam a múltkor, hogy hogy csinálták ezt. Aki nem volt itt, annak megmutattam. Nem tudom pontosan, de körülbelül így volt valami párnaszerűség. Volt egy ilyen lapos asztal, és jobb használták, másikra támaszkodtak. És így volt a körbe az asztalnál. Tehát amikor Jézus mondta, hogy egy közületek elárul engem, Facebookra nem enyél <gül> Gyertek, feküdjetek le ti is. <gül> És csak elképzelni, hogy vannak a tanítványok, vannak teóriák, hogy melyik, Lehetett Jézusnak melyik oldalán, van, aki azt mondja, hogy meg lehet állapítani, hogy, hogy körülbelül hol ültek. Jánosról tudjuk, hogy odahajtotta a fejét Jézus Mákosára. Júdás vele mártotta pohárba, nem, én nem tudom, nem vagyok róla meggyőződő. De lényegtelen, egy ovális azt a szerűségnél voltak így körbe, egymáshoz közel, és így történt ez az egész, hogy mondta nekik, hogy akkor valaki elárulja. És mind megkérdezték, mind megkérdezték, hogy csak nem én vagyok az. Nem mindig udásra néztek, áhááá, ah, biztos ő az. Nem. Én vagyok az uram. Jaj, csak úgy, nem én vagyok. És Jézus azt mondta nekik, hogy vágyva, vágyva vágytam arra, hogy megegyen veletek ezt a páskát. Közösségre annyira vágytam rá, hogy végre veletek megértessem, hogy itt van az én vérem, az én testem, amit ti érettetek, és sok bűnnek a bocsánatára kiontatik. Sokszor látjuk a Bibliában megjelenni, hogy Isten, Jézusban látjuk, hogy vágyik rád, vágyik ránk. Ezért lettünk mi hívők, ezért lettünk keresztények. Nem alig várja, hogy elítéljen bennünket. János Evangéliumában azt mondja a híres 16. vers utáni 17. hogy nem azért küldte el az Isten a fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Utána úgy folytatja, már ítélet alatt van. De azért küldte, hogy megmentse. Ha küzdködtél a bűnöddel az elmúlt időben, vagy tegnap, vagy ma, és úgy érezted, hogy egy ítélet van rajtad. De Jézushoz hajtod a fejedet, és, és uradnak nevezed. Őt igyekszel követni általánosan az életedbe. Jézus alig várja, hogy megbocsásson neked. Sőt, tovább megyek, visszamegyek. Jézus már megbocsátott neked. Mindent, ami volt bűn, mindent, ami lesz neked bűn. Ha hiszel ő benne. Jézus vágyik ránk. Amikor a, az emberek általában haldoklanak, hogy tudják, hogy már csak egy fél napjuk van hátra, mint Jézusnak, háromnegyed napja, este ugye a vacsoránál, akkor sokszor visszaemlékeznek, hogy emlékeztek, hogy mi volt akkor, amikor így meg úgy volt az életben, és valami örömért bennünket. És hát milyen kár, az már nem lehet, meg kell, kell halnom, és van egy visszatekintés hogy hogy is volt, hogy lehetett volna másképp, egy sajnálat, el kell mennem. Jézus pedig az ellenkezőjét csinálja. Ugye megkeresem rá a bizonyítékot is. Nézem a Lukácsban. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be teljesedik ez az Isten országában. Később írja 28. versben a Lukácsban, Lukács 22-ben. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és ígyatok az én asztalomnál, az én országomban. A zsidókhoz írt levélben az áll, bár a magyar fordítás kicsit kétségesít számomra, két fajtát jelenthet. Én úgy hiszem, az áll a zsidókhoz írt levél. 12. fejezetében, hogy az előtte való örömért vállalta a keresztet. Azért az örömért, hogy te meg én megváltva vele leszünk. Tisztán az ő örömében, az ő gondviselésében vele leszünk. Fog belebonyolódni a jegyzeteimbe ma, mert csak előtte fölfirkáltam néhány dolgot. Nézzük akkor a mai verseket. Ez volt a bevezető. Hosszú volt, mi? Tanítványok hősködtek, ez volt legutóbb. Péter mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. írja, hogy miután a Zsoltárokat énekelték, akkor történt ez. A Zsoltárok 123-tól 128-ig valószínűleg hogy énekelték, illetve a 136-ost, amit ma olvasott fel a... Bocsánat, Eszter. És hálát adtak. Hogy hangzott a refrénje amit felolvastál? Hogy hangzott a fő mondat, amit mindig visszatért? Kegyelme örökké tart. Másik fordításban, mert a szeretete örökké tart. Ez jó a fülünk, fülünkbe cseng. Ezeket a zsoltárokat énekelték. Ezek az úgynevezett dicséret zsoltárok, vagy hálál zsoltárok, amiket egész valószínű szinte biztos, hogy ezen az ünnepen, azon az estén énekelték. Jó lett volna hallani. De ezt hiszem, hallani fogjuk. Egyszer. És utána... Most már tényleg olvasom, 36-os vers, Lukács, ö, Máté 26. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Ez a Gecsemáné nevű hely, ez Jerusálemben, a várostól nem messze van, egy völgyön kell átmenni, és egy szép olajfákkal és zölddel teljes domboldal. Kicsit olyan, mintha a tatabányáról fölmegyünk a turúhoz. Közel van a város, látjuk a várost, a templomot is, néhányat. De ott ők látták konkrétan a templom, templomot, a azon az oldalán van a templom is. És, de mégis kint voltak, fölötte voltak, elvonultak egy csendes helyre. Ez húsvét ünnepe volt, amikor valószínűség szerint, Két-három millió ember tolongott Jeruzsálemben, nagyon sokan voltak. Ők elmentek egy csendes helyre. És azt kérte a tanítványaiktól, hogy üljenek le, amíg elmegy, és amott, imádkozik. Maga mellé vette Pétert, és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virraszhatok velem. Egy kicsi továbbment, ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mi ez a pohár? Tudjátok-e? Tudjuk-e, mi ez a pohár, amit kért Jézus, hogy elmúljon tőle? Valaki mondaná, kérlek szépen. Uh -huh. Igen. Kinek a haragja? Mm. És miért van ez a harag? Mit, mit jelképez, vagy honnan jön ez a harag? Miért van ez a harag, vagy, vagy ítélet? Ugye, az előbb beszéltünk róla, hogy a bűn, a bűnök, a bűneink. A mi életünkkel, vagy jobban mondva, a mi halálunkkal volt tele az a pohár, a mi bűneinkkel, a mi bűntetésünkkel. És látjuk azt, hogy Jézus is egy, hát nem tudom lehet ezt mondani, de egy, egy, egy gyengébb pontra kerül itt, mint, mint egész földi életében. És megkérdőjeleződik benne ez az egész. Hiszen látja azt a fájdalmat, tudja azt a fájdalmat, ami rávár. A fizikai fájdalom, a verések, a köpések, az, az elutasítás. De még inkább a lelki fájdalom, hogy az ő atya, akivel egy és szoros közösségben van a Szent háromságban, is el fogja őt utasítani miattunk. Azt mondta Jézus a én Istenem, ó Istenem, miért hagytál el engem? Jézus mondta ezt, helyettünk. És iszonyatosan küzd ezzel, menjek, nem menjek. Ne felejtsük el, fizikai testben van, olyanban, mint, mint te meg én. Amikor fölkeltünk, fájt valami, és éhesek voltunk, szomjasak voltunk. Lehet, hogy ingerültek voltunk. Ő is egy ilyen fizikai testben volt, miattunk. És ez a hihetetlen háború, ez a harc, ez a lelki harc, kicsodán összpontosult. Egy valakin összpontosult. Jézuson összpontosult. A tanítványokat is érintette, Júdást is érintette, meg voltak a szereplők, a forgatókönyvben, amit Isten maga írt. De Jézusom volt az egész terhelyennek. A mi bűneink és a sátánnak a támadása, minden gyötrődés, ez a lelki harc amit szerintem mi el sem tudunk képzelni, hogy milyen hatalmas, erejű, mennyire letaglózhat valakit. Valószínűleg, hogyha mi ebben a fizikai testben egy ilyen lelki harcba keverednénk, akkor ott nyúlnánk ki, azt feltételezem. Hatalmas teher volt rajta. Mert a világ történelmének a legfontosabb napja volt ez. A legfontosabb éjszakája, pontosabban, annak a napnak előéjszakája. A zsidók szerint ez ugyanaz a nap volt, ugye, meg estétől estéig veszik a napokat. Mert egész éjszaka Jézus nem aludt. A tanítványok aludtak, mindjárt látjuk. Jézus nem aludt egész éjszaka, mielőtt a keresztre ment. Te milyenek vagytok, hogyha nem alszotok éjszaka másnap? Nyűgés, ingerült, fáradt, éhes, fázol, nem tudod, hogy fázol -e, vagy meleged van. Be se kell szólni, Igen. Jézusom volt ez az egész teher, és küzdködött vele. És azt mondta, hogy ha lehetséges, múljon el ez a pohár, ne kelljen kínom. Ha lehetséges, ha van rá egy mód, akkor mentsük meg az embert másképp. Nem lehetne másképpen megmenteni. Egyszerűen a múltkor a cégnél néztünk olyan kerekeket, azt gyártunk, hogy ami jó is volt, meg nem is. Nem felelt meg konkrétan a specifikációs, és az igazgató ezt mondta, hogy ah, jó, első széria, oké, okay, egyik szememet becsukom, és akkor mehet. De Jézusról azt mondja a Biblia, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Isten mind a kettő hatalmas szeretete van, de végtelenül és precízen és pontosan igazságos is. És a válasz mi volt erre? Menjünk tovább. Alárendeli magát az atyának, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ezt nekünk is meg kell tanulni az életünkben. Kérhetünk dolgokat, lehetünk agresszívak is akár Istennel. rálhatunk az ígéretekre, és Isten kegyelmes, és megad dolgokat sokszor. De sokszor hozzá kell tennünk, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy te. Mert ő a helikopter nézetből sokkal jobban tudja, hogy hogy néz ki az egész nagy kép. Mi meg benne vagyunk egy pontban az időben. Ez csak egy mellékes jegyzet volt hozzá. Amikor visszament a tanítványakhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem? Kicsi szemreányú. Az... Ne felejtsük el, hogy mekkora teher volt rajta. És még nem nyugodott meg ebben a kérdésben. Vírasztatok és imádkozatok, hogy kísértésben esetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Sokszor ez vagyunk mi is. Szeretnénk Isten szolgálni, szeretnénk Jézus szolgálni, de amikor belekeveredünk a munkahelyen egy rossz ö, menetbe, is, és vádolnak bennünket, mérgesek ránk, és... és nekünk ugranak, van egy feszült helyzet, a terméknek ki kéne menni, de még nincs kész, és tudjuk, hogy nem lesz, nem lesz meg, és valaki hibázott, és és fölrobbanunk, és nem tudunk helyesen cselekedni. A lélek kész, szeretnénk Isten szolgálni, de sokszor mégis elesünk. A test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell, ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Közben már úgy látszik, valami választ kapott, hogy nem távozhat el ez a pohár. Miattunk, ez a pohár nem távozhatott el, mert Isten igazságos. Nem csak úgy elnézi a bűnt, ó, nem baj, nem nézünk oda jó. Meg kell büntetni a bűnt. Múltkor a házi csoporton nálunk felvetődött, hogy az Ószövetség Isten az egy nagyon durva, büntető Isten volt. És az Új Szövetség Isten az meg egy ilyen szerető Isten. És feltettük a kérdést, hogy miért változott hirtelen ugyanaz az Isten meg? És vajon tényleg ugyanaz az Isten vagy nem ugyanaz? És sokan azt gondolják tényleg, hogy az egy másik Isten volt. És Isten aztán megváltozott. De Isten nem változott meg. Ugyanaz a büntető és szerető Isten maradt, aki mindig is volt, de a büntetést másra tette. Magára vette. A fiára tette. És így meg tudtam mutatni még inkább az ő szeretetét felénk, ami mindig is jelen volt. És az üdvösségnek a terve pedig már a teremtéstől készen volt. Nem múlhatott el a pohár. Ha ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Rajtuk is egy hihetetlen depresszió. Milyen lehetett? Évekig jártak Jézussal, Jézus kiválasztotta őket, mindenki meggyógyult, ők maguk is meggyógyítottak, amikor hatalmat kaptak erre leprásokat. Halottak, támadtak föl. A tenget lecsendesítette Jézus. Tudták, hogy ő lesz a... Király, aki megszabadít, megszabadítja őket Rómától, és új élet jön Izraelben. Így gondolták legalábbis. Ezt bizonyítva látjuk a Bibliában. És itt van ez a hős, akit ők tudták, hogy így világbajnok lesz belőle, és egy napon mindenki meglátja a hatalmát, hogy milyen óriási, és mindenkinek le kell borulni, hiszen mindenki fölött áll, és ez a valaki gyötrődik. Pont a húsvét ünnepén elmegy és gyötrődve imádkozik. És nyilván a tanítványokban megkérdőjelezik minden, hogy ezért csináltuk ezt, hogy mindent ott hagytunk. Tudják, hogy Jézus beszélt a szenvedéseiről, de nem, nem tudják, hogy ez mi. Ez mi, ez tényleg megtörténik, vagy hogy lesz ez a templom lerombolás, fölállt. Nem értették. János le is írja, nem értették. Utána értették meg, amikor föltámadt. Ne felejtsétek el, nekik nem volt a szent lélek, hogy megértsék még. Mi se értettük volna, mi se lettünk volna jobbak. És most látják, hogy tényleg jön ez a dolog. De mi lesz, ha Jézus meghal az egésznek vége? Nagyon szomorúak voltak, és elaludtak. Depresszióba estek, álomba estek, éjszaka volt. Elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Már nem dorgálta meg őket, nem, nem szúrta le őket, hogy mit alszatok. Kezdett belenyugodni, hogy minek kell történnie. Még egyszer ugyanazért imádkozott. Háromszor. Aztán visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Tudjátok mit? Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Nem múlhatott el a pohár. Ez volt a válasz a mennyből. Érted és értem, nem múlhatott el a pohár. Nem volt más megoldás. Egy hete találkoztam egy barátommal, aki már járt itt a gyülekezetben egy kollégám, és beugrottam hozzájuk, Budapestre költöztek, és mondják, hogy ezen a falon ilyen vallás, képé azon a falon ilyen, itt megvan az, ez, és hát tudjuk, hogy Isten, ez sok út vezet, és hát az allak, meg minden az ugyanaz. És csak ennyit mondtam a barátom, barátnőjének, hogy igen, de a bűnök, a bűnöket csak egy valaki veszi el. És vette el. Nincs más út. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Nincs más. Nem múlhatott el a pohár, ma sem múlhat el a pohár. Csak Jézuson keresztül lehet menni. Nem tudom, hogy intézi Jézus azzal, aki, aki személyesen nem találkozott ezzel az örömhírrel, nem tudom. De azt tudom, hogy nekem hogy kell intézni, és ez elég. Utána azt mondta nekik, hogy ébredjetek, menjünk. Íme, íme közel van az, aki engem elárul. Jézusnak volt egy hihetetlen szellemi látása. Mert nem csak ilyen testben volt, de Isten volt egy, egyben. És tudta, hogy mi következik. Nem hiszem, hogy látta, hogy ott jön Júdás. Tudta, hogy jön, érezte, hogy jön. Tudta, hogy mi jön. Akkor imádkozott, és felkészült erre a harcra, ami előtte állt. Még beszélt amikor megjött Jódás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz ment, és így szólt. Üdvözlégy, Mester! Nem, Uram? Mester, te minek hívod őt? Én minek hívom őt? Jézus ezt mondta neki, barátom. János evangéliumában azt mondta, nem mondanak többé szolgálatok, hanem barátaimnak mondanak. Mert mindent, amit az én atyám mondott nekem, azt elétek, elétek adtam. Barátom. Hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, tudjuk egy másik leírásból, hogy ez Péter volt, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. A fülét akarta levágni vajon? Valószínűleg a fejét akarta levágni. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt mondod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Az egész meg volt szervezve, tervezve. Látjuk a, talán hamarabb ebben a leírásban, hogy Jézus mondta, hogy vegyenek kardot, vigyenek magukkal. Be, be kellett teljesedni az írásoknak, a proféciáknak. Megvolt a terv, hogy menet, menetrend szerint megy. Nem egy véletlen, nem csak úgy megtörténik, ó szegény Jézus, mégis elárulták. Nem, ez Istennek a terve volt. Az ő saját halálos ítéletének a terve. Ez hogy hangzik? Eljött közénk, hogy végrehajtsa az ő saját halálos ítéletét terv szerint. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most, most, 12 sereg angyalnál is többet? Nyilván, hogy megmentse. Bármit megtehetett volna. A János Evangéliumában olvasunk egy nagyon érdekeset, amit útközben a feleségem segített megtalálni. A 18. fejezetben. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fákjákkal, lámpásokkal és fegyverekkel, mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rávár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek a názareti Jézust. Jézus pedig azt mondta, én vagyok. Ott állt velük Jódás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, ezt figyeljétek, nem tudom, hogy tudjátok -e ezt, általában nem beszélünk erről. Azt mondta nekik, én vagyok. Egyébként az Istennek a neve sokszor az Ószövetségben. Visszatántorodtak, és a földre estek. Ez általában nincs a filmekben. Amikor Jézus csak ennyit mondott, én vagyok. Olyan erő volt benne, hogy az emberek visszatántorodtak, és a földre estek. Bármit megtehetett volna. Ő teremtette a világot. De úgy döntött, hogy nem tesz meg bármit. De csak az, hogy kimond, hogy én vagyok, mindenki feküdt előtte. Csak, hogy mondott valamit. Nem csinál semmit, csak mondott valamit. Nem csoda, hogy látjuk, hogy a tanítványok mind elhagyták őt. Nem csak Júdás, mind elhagyták őt. Bármilyen segítséget hívhatott volna, nem hívott. Mert eldöntött, hogy mit fog csinálni, és azt csinálta. Ment a keresztre. Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Úgy vonultok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai, akkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak. Egy kis tükröt mutat azoknak, akik elfogják, elítélik és meg akarják ölni. Azt gondolom, hogy a szeretetéből mutatja ezt a tükröt. Néha nekünk is mutat tükröt, de ahhoz, hogy megtérjen valaki, és ő hozzá találjon, ahhoz kell látnia a tükröt, kell látnia a bűnt. Nekünk is kellett látnunk a bűnt, amikor Istenhez jöttünk, és leraktuk az életünket, és elfogadtuk az ő kegyelmét. Ez egy fontos dolog, és elkerülhetetlen dolog ahhoz, hogy Istent igazán megismerjük, és igazából átvigyük az ő kegyelmét. Szerette -e ő a farizusokat, vagy gyűlölte őket? Mint halálik. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak, Mind elmentek. Péter is, ki azt gondolta, hogy ő jobb mindenkinél. Néha azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk mindenkinél. És ez néha segít az életben pszichológiailag. Egy versenyzőnek, vagy nem tudom, egy vezetőnek a célnél. Á, ezek mind hülyék, nem tudják megoldani. Majd én lemegyek, megnézzük, hogy mi az igazi probléma. De... Az igazság az, hogy Péter nem volt különb. És ezt meg kellett tanulnia. Sajnos pont ezen az ünnepen, pont ezen a húsvéton meg kell tanulnia. Kínosan meg kell tanulnia. De Jézus mit mondott neki? Sátán kikért titeket, én imádkoztam, érted. És majd előttetek megyek Galileába, is ott találkozunk, jó? Azt már nem hallotta szerintem Péter, mert a hölgyeknek kellett emlékeztetni rá, Pétert és a többieket, hogy Jézus mondta, föltámadt, és Galilába találkoztuk, tudjátok. Minden futottak. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és vének. Péter, Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Volt Péterben bátorság? Volt, rengeteg bátorság volt benne. Követte oda szorosan. Meg akarta védeni, meg akarta, akart vele menni akár a börtön, és akart. Tudott? Nem tudott. Ember volt, olyan volt, mint te meg én. Nem volt jobb, mint a többi. Lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig egész nagy tanácssal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halára adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. Tudjuk, hogy a testéről beszélt, amikor ezt mondta. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia. Jézus ekkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A, a főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt, Isten káromolta, mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. És ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, kiütött meg téged. Nem megyünk ma tovább. Igen, kicsit túlszaladtunk. De nem árt, hogy a szövegkörnyezetben vizsgáljuk a dolgokat, előre és hátra. Tudjátok, utána mi történt. Utána van leírva, vagy Péter megtagadta őt, de Ádám fognunk segíteni majd jövő héten ezt megérteni. Ne haragudj, hogy beleszaladtam a részedbe. A legnagyobb esemény. A te sorsod, meg az én sorsom, meg az összes emberi, aki már élt, az összes emberi, aki még ölni, élni fog, itt dőlt el. Másik evangélium írja, hogy Jézusnak a, a vére, mint izzadság, vagy az izzadság, mint vére csöpögött a földre, amikor imádkozott. Olyan nagy teher volt rajta. Egyébként az orvostudomány szerint ez egy, ez egy létező jelenség. Nem tudom pontosan, hogy hogy, de létező jelenség. Amikor olyan nagy a feszültség, olyan nagy a teher, akkor ez előfordul. Jézus bármit megtehetett volna. De az volt az ő terve, és az atyának a terve, hogy ki azt a poharat. Úgyhogy amikor azon gondolkodsz, hogy vajon Isten szeret engem, vagy vajon Isten most büntetni akar engem, vagy vajon meg akarja végre mutatni, hogy milyen bűneim vannak, és végre le akar számolni velem, és biztos nem is vagyok igazán hívő keresztény, nem vagyok olyan igazi hívő, mint a Phil, vagy a Greg, vagy a Matt. Mert ő mindenét oda odaadta, ő, ő, ő még kis áll, még gitározik is, egész héten imádkozik, találkozik mindenkivel. De én, én csak a gyárba dolgozom, vagy én csak iskolába járok, vagy még munkám sincsen éppen, mert nincs elég hitem. Sőt, depresszióba esek sokszor és azon gondolkodsz, hogy lehet, hogy én, én nem vagyok igazán benne ebbe a csapatba, ebbe a tizenkettőbe, vagy ebbe a nem tudom mennyibe. És lehet hogy, lehet, hogy én is ugyanolyan gonosz vagyok, mint Júdás. És akkor ránézel el, és látod, hogy ezen a napon, ezen az éjszakán valaki, valakik, ez a Szent Háromság úgy döntött, hogy nincs más módja, hogy Istenhez menjetek. Nincs más módja, hogy ti nektek meg legyen bocsátva, el legyen törölve minden. Ki kell inni azt a poharat. Ki, a ki azt a poharat. Jézus jelentkezett. Az, aki se, soha semmi bűn nem tett. Mindenkiért, csak jót tett. Nem csak jelentkezett, ő eltervezte, hogy megteszi ezt érted. Ha így cselekedett, akkor vajon meg akar -e büntetni? Nem akar megbüntetni. Ő vette fel az egészet. Meg akar áldani. Veled akar lenni. Veled akar járni. A nehézségeken, a kísértéseken, az elbukásaidon keresztül veled akar lenni. És formálni akar, akar téged. A Biblia szerint ő nem csak a megváltód, nem csak a megváltónk, hanem kapaszkodjatok meg a bátyánk. Ez nem tévtanítás, mert több helyen írja ezt a Biblia, hogy ő az első szület, sok fiú, sok testvér között. A zsidókhoz írt levélben, a római levélben. Persze van egy nagy különbség köztünk, ő mindenható Isten, mi pedig az ő teremtményé vagyunk, akik rá vagyunk szorulva. De azt mondja a zsidókhoz írt levélt, második fejezetében, nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Hogy érzed magad, ha ezt hallod? Mert a megszentelő és a megszenteltök ugyanattól származnak. Őtől származunk. Ő teremtett minket, és ő gondoskodott arról, hogy vele legyünk. Melyik vagyok én? Melyik vagy te? A tizenegy. Vagy az egy. Júdás, aki mindent látott, mindent megtapasztalt, Jézus mellett járt három évig, és végül fontosabb volt neki maga, és nagy veszélybe és nagy bajba került. Azt, mondta a Bibli, azt mondja Jézus róla, hogy jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Bárcsak nem mondaná ezt egyikünkről se. A tizenegy pedig. A tizenegy szerette Jézust, alárendelte magát Jézusnak. Tudta tökéletesen szeretni? Nem. Gyenge volt a testük? Gyenge volt. Ott hagyták, mint ott hagyták. Jézus ott hagyta őket? Nem. Sohasem. Meg volt róla győződve, hogy vele lesznek? Utána is? Ő volt az egyetlen, aki meg volt róla győződve. És előre megmondta hogy Galileába találkozunk, és hogy majd együtt iszünk az én atyámnak az országában. Úgyhogy bátorodjunk föl, legyünk egy a tizenegy közül, és hogyha bűnnel küzdködsz, vagy nagy problémád van, van Főpapunk. Olyan főpapunk van, aki általában hat volt az egeken. Megpróbálom megkeresni. Zsidóhoz írt levél. Ez lesz a vége, jó? Zsidóhoz írt levél negyedik fejezet vége. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal. A kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Most lehetőség lesz még úrvacsorát is venni. Jézus kérte, hogy emlékezzünk őre. Nem kérte, hogy emlékezzünk, hogy kicsi baba volt, meg... sok egyéb dologra. Egy dologra kérte konkrétan, hogy egy dologra emlékezzünk mindenképpen. És tegyük ezt az ő emlékezetére. Az ő halálának az emlékezetére. Azt mondta a tanítványoknak, ez az én testem, ami megtöretik. És utána körbeadták a poharat, a bort. Valószínűleg igazi bort. És azt mondta, hogy ez az én vérem. Az új szövetségnek a vére, ami sokakért kihontatik. Úgyhogy merítsünk erőt ebből, tegyük le, ha van bűnünk, ha van problémánk, miértünk onthatott ki a vér. Nem volt más út, ez az egy út volt. De a kereszten Jézus azt mondta végül is, elvégeztetett. Ma úgy mondanánk, el van intézve. El van intézve. Úgyhogy Eszter, gyertek, segítsetek az énekekkel. Egy imát röviden elmondanék, és aztán ahogy átgondolod a helyeden, hogyha hiszel, akkor részesüljél. Ez a kis lé, gyümölcs lé elképezi nálunk a bort, Jézusnak a vérét, és a páska, vagy a, a kovásztalan kenyér az ő testét, amiértünk értünk összetöretet. Jézus, köszönjük neked! Köszönjük, hogy te tőled származhatunk. És nem lehetett más út. Ki kellett inod azt a poharat? El se tudjuk képzelni, hogy milyen harcon mentél keresztül. Hogy ki azt a poharat. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, hogy végrehajtsd a halálosít életet, amit te terveztél el miattunk, a mi bűneink miatt. Jutasd az eszünkbe. S szeretnénk téged ma Úrnak nevezni, nem csak Mesternek, Úrnak. Te méltó vagy arra, hogy a királyi trónon üljél. Nem csak a mennyben, hanem az én életemnek a trónján. Bocsáss meg a mi bűneinket. Köszönjük, hogy megbocsátottad már. ti vagyunk. Téged dicsérünk teljes szívünkből. Még ha tökéletlenül is. És elgyengül a testünk. Adj nekünk erőt. Menj előttünk. Jó cselekedetekben. És dicsőítsen téged a mi életünk. Valami csoda folytán. Amen.